Може, після сповіді мені полегшає, і я не матиму нездорового вигляду, на який звертають увагу. Та я ніколи не вміла сповідатися. Я все ховаю в своїй душі, яка наче меморіальне кладовище, де моє минуле життя, цілий ряд подій, що колись відбулися, лежить під мармуровими плитами. А раптом я помітила пучачок хмелю у своїй руці. Звідки цей пучачок хмелю в моїй руці взявся? Намагалася згадати – і ніяк. А то не Роман Васильович у відділі масово-політичної літератури стоїть, обернувшись до мене спиною. Адже саме він завжди намагається принести почечок якихось квітів, щиро поділитися балачками про свої хвороби, про своїх знайомих. Стежу за згорбленою старечою постаттю Романа Васильовича, щоб зустрітися з ним очима, щоб вдячно помахати йому подарованим пучком хмелю. Та він як прикипів до одного місця, так і стоїть. А я сама собі не вірю, бачачи, як одну з книжок він опускає до великої господарської сумки, що стоїть на підлозі. Романе Васильовичу, та що ж ви коїте? Та вас, бо самітника, я досі мала за сучасного Дон Кіхота, що свою самотність ладен розділити з усім білим світом. Романе Васильовичу, кажу, беручи його за лікоть, обертається. І переді мною зовсім не Роман Васильович, а якийсь незнайомий чоловік. Ніс картоплею, під носом навіть не вуса, а стирчить ріденький штурбкуватий мох. Слухайте, кажу, це не ваш хміль. І показую йому почачок хмелю. Ні, каже незнайомець. Ви не Роман Васильович, питаю, хоч добре бачу, що переді мною зовсім інший чоловік. Ні, я не Роман Васильович, каже цей зовсім інший чоловік. У голові навіть не відгомін далекого водоспаду, а тожливий подзвін потоку, наче вода лється у моїх скронях. Здається, ви взяли з полиці книжку і опустили до своєї сумки. Кажу, негадано для самої себе. То моя книжка. Спокійно, каже, незнайомець. Ось ми перевіримо, чия то книжка. Втрачаючи самовладання, зриваюся на крик. Зовсім не хочу кричати, але крик рветься з мене, як вогненна лава з вулкана. Присутні, що зглядаються на нас, уже знають, що я зловила злодія. Не хотіла називати чоловіка в окулярах злодієм, але назвала проти своєї волі. Появляється переполохана Клара Матвіївна. Щось каже. Та я не чую слів, тільки бачу сухі вуста, що здригаються начебто беззвучно. Чоловік в окулярах дістає з господарської сумки книжку. Клара Матвіївна уважно розглядає книжку. Далі книжка йде по руках. Присутні теж розглядають книжку. В моїй голові стоїть дзвін. І я не знаю, чи мовчу, чи щось кажу. Я не здатна себе проконтролювати, бо належу не собі, а якомусь могутньому і незрозумілому хаосу, що опанував моє їство. Зрештою, Клара Матвіївна просить вибачення буреного чоловіка в окулярах. Йому повертають книжку, яку він демонстративно ховає до господарської сумки. Дзвін у голові не стихає і, побоюючись упасти, простягаю перед собою руки, хапаюся розчіпіреними пальцями за повітря. Рідке повітря вислизає з пальців, я ніяк не можу Хопитися за нього, скільки незнайомих облич блідими розмитими плямами сіріє довкола. Чиї це обличчя, чому вони деформовані, наче проглядають крізь товщу води? Клара Матвіївна веде мене попід руки до свого кабінету, садовить на стілець. Проносять якісь ліки, і я дивлюся однією таблеткою, далі змушую себе ковтнути другу, п'ю воду, вибиваючи зубами дріб обкрай склянки намагаючись побачити жінку, яка декламує вірші і раптом із переляканого виразу обличчя. Клари, Луківни, розумію, що то я сама читаю вірші, ось тільки негодна до пуття втямити слова, що заважає рівний, невідчепний дзвін у голові. Що зі мною? Клару Матвіївну, що зі мною? І чую стривожений голос Суздальцевої, перенапруга. Нервовий стрес. «Заспокойся, Жанну Луківну, зараз все минеться». «Клара Матвіївна, я не розумію, що зі мною». «Що зі мною?» Звичайна істерика. Стресовий стан. І з ким не буває в наш час. «Клара Матвіївна, що зі мною?»